37. fejezet. Petrelli visszahívta stefanint, és pár perc alatt kiderítették a telefonszámhoz tartozó címet. És mivel a szám egy harmadik féltől származott, Petrelli nem vétett fel a bíró döntés ellen. A letartóztatás teljesen törvényes lesz. Úgyhogy nyar ki te azt gondolta a Petrelli mosolyogva. Murphy seri őrizetbe őrizetbevételéhez, minden rendelkezésre álló egységet, vagyis 13 rendőrségi járművet a Vista Plains lakótelepre küldött. Ahogy az éjeli rabak a fény, úgy vonzották a rendőrautók szirénáj is a tévés tudósítókat és újságírókat a helyszínre. Akik a rendőrségi forrásokat kísérték figyelemmel, úgy értesültek, hogy most készülnek a fiú elfogására, akik pedig teniszkarpintőt hallgatták, tudták, hogy mire a zsaruk a helyszínre érnek miért ennek már csak hült helyét találják. Arról viszont fogalma se volt senkinek, hogy a státsz hová Az épülethez érkező első rendőri erők minden kiáratot lezártak, és fegyverüket a kocsik tetején megtámasztva fenyegetően vártak, az acélnök hárító és a matarházak fedezékében meghúzódva. A lakók később jót muhattak ezen. A szemükben ugyanis félelem bujkált, amint egy kis júra várnak, aki már nincs is ott. Most, hogy a kijáratokat lezárták, bármedik várhatták volna, hogy a Pitke megyék kommandó a helyszínre érkezzen. Ezek egyenként érkeztek meg, mindegyik a saját kocsiján. Stedman serif helyettes, a csapat főmesterlővészel az utolsók között futott be, mivel a város Hartford utcai végéből érkezett. Abban a pillanatban, ahogy kocsija leállt, Stedman kivágta az ajtót, és a csomagtartó mögéve tette magát. Mint a csapatmesterlövésze felmérte a helyzetet, és úgy döntött, hogy az ő 16-os karabéja jobban megfelel a célnak, mint Remington rövész Egyik kezével megragadta a fegyvert, a másikkal pedig elővette szolgálati mellényét, levágta a csomagtartó fedelét és odaügetett a parancsnoki álláshoz. A kommandósok parancsnoka a rohamszerű, gyors és hatékony támadás mellett döntött, betörik az ajtót, majd magyarázkodás nélkül magukkal viszik a fiút. Emlékeztette embereit, hogy többrendbeli rendőrtélkossal van dolguk, aki rendkívül jó célaz, cél az, s felhívta a figyelmüket, hogy fölöslegesen ne kockáztassanak. Ha a fiút támadó fel, likvidálják. A héttagú csapat egyenesen felrohant a főrépcsen, egy ember fedezte a többieket, amint egyik állásból a másikba ugráltak. A hatodik emeleten gyorsan a nélkület volna, felsoragoztak a 612-es számú lakás ajtaja előtt. Tomi Koi berúgta az ajtót, majd lehajolva a bal oldalra állt, miközben Gér Pűrvész terjes terjedelmével a jobb biztosította. Kettőig számoltak, majd a csapat többi és benyomult a lakásba lövésre készen. Rendőrség, senki nem azt tudjon. Velük szemben a nappali díványán egy 10 év körül néger fiú heverészett. Amikor beléptek hozzá Béli felült, és a fegyverek láttán őszintén elképedve rájuk vigyarkot. – Hello, fiúk! – üdvözölte őket vidáman. – Éppen most vagytok a tévében. Amikor senki sem volt a közelében, néten rohant, ahogy csak a lába bírta, de amikor úgy gondolta, hogy láthatják, gyors gyaloglásra váltott, hát ha így nem tűnik fel. Ám legalább kétszer így is biztosan felismerték, látta az emberek pillantásán. Először egy idősebb asszony nézett rá, mint a próbálná behelyezni valami általa ismert családba. Másodszor azonban ténylegesen felismerték. Egy fiatal anya két gyermekével először kíváncsi, majd ilyet rá, ahogy helyretette néten arcát, és egy üzletbe. A fene az emberekben néten úton töntött tovább fut legalább még egy háztömböt. Üldözője egyszer sem tűnt fel mögötte, amikor hátra-hátra nézett. Talán sikerült lerászni a gondolta, de azért nem érte bele magát. Minden megváltozott. Most már nem az volt a célja, hogy ne kapják el. Már nem érdekelte, miért tette Riki, amit tett. Mindez most már nem számított. Most már egyedül azt számított, hogy a rendőrök ne öljék meg. Tudják, hogy kinyírt a Rikit, és azt hiszik, hogy annak a két hekosnak a halála is az ő lelkén zárad. És most arra készülnek, hogy végre őt is eltegyék lábalól. Már a futásának sem az volt a célja, mint korábban. Eddig a szabadlábon maradásájét küzdött, most már az életben maradás volt a két. Éme itt rohan, egyenesen egy sarú kezei közé, aki megbízhatónak mondta magát csak azért, hogy elkaphassa és visszavihesse a javítóintézetbe, ahol az egész elkezdődött. És ha egyszer megint ott lesz a javítóban, ha egyáltalán oda küldik majd, az a szemét Petrelli és a fajtája majd gondoskodik róla, hogy az állam elintézze azt, amit annak az őrült fegyveres sarunak nem sikerült. Az emberek szörnyen nevetséges világot építettek fel. Vagy ne adja fel, miután arra kényszerítette magát, hogy higgyen benne, egy nap talán majd valahogy megváltoztathatja ezt a rossz világot. Futott tovább, kerülgetve az embereket az egyik sarkon be, a másikon ki, az egyik utcából a másikba, az izzadságból vizesen, bartáig mögött, fájdalommal. Amikor végre biztonságosnak találta, behúzódott egy nagy szemetes konténer mögé, és leült egy teljes látára. A száján át kapkotta kapkodta a levegőt, s most merte először megnézni az oldalát, melyből félszivágott a pólóján keresztül. A golyónak volt be- és kimeneti nyílása is a ruhadarabon. Halálos lövés lett volna, ha a póló nem nagyobb egy számmal. Húvatosan kipult az ingéből, és az ölébe terítette. Jobb karját a feje fölé emelve alaposan meg tudta vizsgálni a sérülését. Rémesen nézett ki. Valamivel a hón alatt az oldalán jókora szederjes, tilladúzzanat, egy születésnapi kertjön hosszúságú, vagy fél centi széles és mésebb körül. De jó ég, eltalált, mondta hangosan, majd a konténernek tölt. A fém égettem eztelen hátát. Nem fájt jobban, mint egy mélyebb horzsorás, de képtelen volt rá, hogy megérintse. Nétenetig azt hitte, hogy sokkal megrázóbb élmény, ha lövés lop az ember. Ma azonban úgy érezte, hogy mindössze egy újabb fájdalom, amit egy újabb támadás során egy újabb felnőtt okozott neki. Ideje volt továbbfutnia. Felállt, magára rántotta a pólóját, mely mocskos volt, vérfoltos, és számos helyen elszakadt, a golyó utott lukakat nem is számítva. Bocs, Dagi, gondolta néten, visszemélykezve Nikolszanyék hatalmas ruhászegnyennyére és vastag szőnyegeire, de valószínűleg úgysem akarnád visszakapni. Ettől elmosolyodott, miközben karját átdukta a póló ujján. Hé, ott! Kiáltotta valaki egy étterem hátsó bejáratából. Néten azonnal reagált. Róhalálában rohant kifelé a szűk utcából, s hátra se fordult, hogy megnézze az ortítozó fickót. Hé, hey, te vagy az a kölyök, te vagy néten Béli, gyere csak a fiú! A férfően ötvenes lehetett, és túl sok söröm, meg piszám volt már túl ahhoz, hogy komolyan foglalkozon a fiú elfogásának gondolatával, mint azon által, mégis egészen a járdáig ültözte néten. Állítsák meg! kiáltotta a férfi, csak úgy a levegőnek. Állítsák meg azt a fiút, nétem Béli az a kölyök, aki kinyílt a zsarukat. Egy félház arrébb pointer is meghallotta a kiáltozást, amely úgy vonzotta, mint hím a szexcsapda. Tudta, hogy a fiú közelében van, de amíg meg nem látta az izgatottan az utca vége felé mutató szakácsot, nem gondolta, hogy ilyen kicsi köztük a távolság. Körülbelül ugyanakkor, amikor Murphy serifet a kommandósok parancsnoka értesítette, hogy a fiú lelépett a Vista Planins lakóházból, Özönleni kezdtek a négy tennel kapcsolatos bejelentések a pitkemegyei operatív központba, méghozzá gyorsabban, mint ahogyan a telefonkezelő fogadni tudta a hívásokat. Mindegyik észlelés helyét szétkülték a rendőrségi hálózaton, megbízhatóan közvetítve így módon a fiú útvonalát. A seriff az volt, hogy a parancsnoki furkomban lévő térképen bejelölje, hol látták a fiút, és megpróbálja kidolgozni, hogyan kerülhetnek elébe. Kezdetben Murphy azt hitte, hogy rosszul rendben kapja az észlelési helyeket, mert úgy gondolta, hogy néten utoljára menne vissza a városközpontba, oda, ahol legutóbbi bűncselekményét elkövette. Most azonban mindenjel arra mutatott, hogy a fiú mégis arra tart. Mit akart tenni? Tűnődött Murphy hangosan. Végül ráébredt a válaszra. Michael, te utolsók az ember! Az összes sírcsatorna figyelte a rendőrségi rádiósávokat, és a városban körös körül a riporterek ugyanúgy jelölkedtek a térképeiken, mint Murphy. Közvetítő kocsik csatlakoztak a flottányi rendőrautóhoz, amint megpróbálták bekeríteni a menekülő gyereket, a levegőből pedig a bafalói és szilakjúzi tévéállomások hírodós kamerás helikopterei igyekeztek követni az eseményeket. A riporterek és az operatőrek a földre koncentráltak, a pilóták pedig arra, hogy elkerüljék az összeütközést. Az összes hírcsatornát értesítették, hogy álljanak arra a különleges tudósításra, mikor forróvá válik majd a helyzet. A CNN már is élőben közvetített, habár bár jó néhány partjázó rendőrautónál egyebet egyelőre nemig el lehetett látni. Washingtonban a NewsTalk 909 990, vagyis a Szuka stúdiójába bevittek egy minivizort, hogy Dennis azon kísérhesse figyelemmel a fejleményeket. Felkészült rá, hogy hallgatóinak egyenes adásban minden részletre kiterjedően beszámoljon a Pitken megyei eseményekről. Egy reklámszünet alatt kiszólt Erikének, hogy csak azokat a telefonálókat adja be hozzá, akik néten pártján állnak. Nem kell több alajat tűzre, mondta neki. Erike biztosította, hogy a telefonálók kétharmanda amúgy is néten pártját fogja. Amint megpillantotta áldozatát, Pointer torpedóként furakodott előre a járókerült tömegében. Nem futott, de így is villám gyorsan haladt, folyamatosan csökkentve a fiú és a köztelévő távolságot. Már csak alig 50 méter választott el nathan de annyian voltak közöttük, hogy Pointer nem lőhetett rá. Néten csak ment nyilvánvalóan el akarván kerülni a feltűnést, és nem sejtve, hogy Pointer a sarkában van. A bérgyilkos elhatározta, hogy a fiú elfogását letartóztatásnak fogja álcázni, nem pedig csak úgy egyszerűen lepufantja az utcán. a áldozatát, aztán őrizetbe veszi. Amikor vége maguk lesznek, és nem látja senki, végezve A fiú azonban szedte a lábát. Pointernek várnia kell, amíg egészen közvetébe ér, hogy lecsapasson rá. Úgy számított, hogy még három perc, és elkapja. Ám az események... Újabb váratlan fordulatot vettek.